Al-Hurna ke-Ikhwah Yuhidu nani yis'alun Ada yang kaya-kaya mautannya Haa ya Ustaz Abu Ahmad Masalah Akhidat Kalau kita Memangkik dari Menang akhidat itu apakah Boleh dari Kalau Apa Masalah ishtihad dalam akhidat Haa طيب يا أخوان سيد سيدة شرح ممكن أن أبو أحمد تأتوه الاجتهاد يا أخواني في الله تهو اجتهاد اجتهاد مع السنية أن تشاري لأن كم تشاري حكم الله تعالى ده لم أسألني هذا لم أسألني طيب هذا شروط أن تجتهاد هذا شرط شرط أن تجتهاد الاجتهاد هو بدل الوسع في hasili hukum Allah Ta'ala ala al-kabaya anda cari dengan kampabuan kamu untuk mana hukum Allah Ta'ala dalam masalah ini mana hukum Allah Ta'ala dalam masalah ini tapi anta ada kampabuan ini maksudnya ishtihad ishtihad ada syarat-syarat-syarat syarat yang pertama adalah ishtihad tak masuk dalam iqtihad Ijtihad tak masuk dalam i'tiqad. Kenapa? Sebab tak perlu kampubuan. Sebab, sebab dalam aqidah semua ada an sama betul, an semua jelas. Kampubuan apa? Cari apa? Tak perlu belajar sahaja. Sebab semua jelas, semua ijma', semua jelas macam matahari tengah hari. Faham ya hafilah? Anta perlu belajar sebab semua jelas. Bukan macam semasa masalah fiqh ada ahkam-ahkam dalam fiqh yang perlu dari kamu kerja dan cari untuk menjelaskan masalah ini masalah ini. Tapi dalam aqiqat tak perlu sebab semua apa jelas. Ini sebab kita cakap Ijtihad tak masuk dalam masalah aqiqat. An ini ijma ahli sunnah. Tak ada silap antara hadis sunat yang zaman. Mufum kalau ada orang yang cakap untuk saya masalah gelung Allah Taala Allah Jalla wa Ala Al Arsh istawa ala Al Arsh istawa masalah ini ijtihad saya tak jelas dan saya mau cari lagi kita tak terima perkataan macam tu. Sebab ada lebih satu ribu dalil. Al-Zahabi, rahmatullah taala dalam kitab Al-Ulul dijekab lebih satu ribu dalil dalam kitab dan sunnah setiap dalil cukup untuk kita tahu Allah jannah ala al-arsh istawa di sana satu dalil lebih satu ribu macam mana bukan jelas untuk kamu. Anta mainan. Kenapa anda perlu ijtihad untuk cari masalah ini? Ini masalah jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah. Ijtihad apa? Tapi masalah surah Al-Fatihah perlu anda baca surah Al-Fatihah dalam solat jahriyah belakang imam tak. anda mau cari sebab belum jelas untuk kamu. Saya faham. Macam Umar bin Khattab radhiyallahu taala masalah al-kalalah tak jelas untuk dia subhanahu Faham? Masalah dalam mirah sudah oh. jaga so bismillah tapi masalah Allah Ta'ala ada al arsh istawa. maaf buat ijtihad dalam ini tak terima saya so, afwani fiillah al-ijtihad nama'in ijtihadu, ijtihadu haqtin wa ijtihadu batil orang yang buat ijtihad dalam tempat yang tak perlu ijtihad ijtihad dia bukan ijtihad ijtihad dia batil bukan ijtihad nama dia mainan لعب جلست يا أخواني في الله واضحا لا نعم سما يا أخواني في الله اجتهاد تأمسو دلم مسائل ين متواترات سدى تواتر مسالة إني تواتر تواتر مأسوني أبا سدى مشهور داري وقت صحابة سمپى سكران مشهور أنت موكاري أنت ينقو. صحيح صحيح Ijtihad da dalam masalah ini Contoh, contoh. Rakaat zuhur berapa? Rakaat asr berapa? Rakaat maghrib berapa? Sujud macam mana? Ibadah macam mana? Anta mau ijtihad an cari masalah ini. Betul tak betul sebab bukan jelas untuk kamu. Terima tak terima. Terima tak terima. Ijtihad kamu tak terima. Tapi ini bukan masalah i'tiqad. Ini masalah fiqh bukan masalah amaliyah bukan ilmiah tapi mas masjidhahat tak masuk dalam masalah ini tak bisa so. sebab apa? muta mutawatir ijtahat tak masuk dalam mutawatirat sebab mutawatir mutawatirat maksudnya ijma' sama ya afanifillah masalah nabat tiga ijtahat tak masuk dalam masalah ijma' yang ijma' sahih ijma' semua umma ijma' Semua umat sudah satu kelima. Anta mau isytihad dan cari Jelas tak jelas? Betul tak betul? Terima tak terima? Siapa anta? Siapa? Ijtihad tak masuk dalam masalah ini Ijma' yang sahih, yang jelas Ijma' tak masuk Ijtihad tak masuk Sama ya afanifillah Ijtihad tak masuk dalam masalah Yang logik. Yang sahih logik. Yang, yang sahih akal Ijtihad tak masuk satu plus satu apa dua? Anta mau ijtihad dua bukan dua betul tak betul betul tak betul anta masalah dalam kepala kamu istihad tak masuk dalam masari Maksudnya ya allah insyah ada tempat dia bunia bukan dalam semua agama jangan faham salah masuk ya akhwan. jelas tak jelas ini sebab Orang yang cakap, demokrasi ini masalah ijtihadiyah. Anda tak faham apa maksudnya? Ijtihad. Ini adalah masalah dia, subhanallah. Orang yang cakap, demokrasi masalah ijtihadiyah, demokrasi maksudnya satu hari mungkin, dalam palimah dia cakap, mungkin minuman khamar, tak mungkin minuman haram. Khamar. Khamar halal, khamar haram. Demokrasi, buah dari demokrasi Ini. Sebab demokrasi maksunia Complete freedom Apa complete freedom? They're free ha? Tak ada petasan, tak ada Free Complete freedom Complete freedom maksunia Sehat hari mungkin Waliyul amr orang nasrani. Tak ada petasan Demokrasi maksunia Islam cancel Dalam masjid sahaja ini maksudnya. Masalah ijtihad ya, apa masalah ijtihad ya, ini sudah bukan masalah i'tiqad, masalah eh, aslul i'tiqad. Macam mana ijtihad itu? Tapi demokrasi Islamia apa diferensi antara dia Berbeza apa dengan demokrasi yang Islamik, demokrasi yang bukan Islamik? Apa beda? Apa berbeza? Kenapa orang al-kuffar semua terima demokrasi yang Islamik, demokrasi. Kenapa dia terima? Sebab dia tahu. Tak ada perbezaan. Anta stupid. Bodoh. Anta tak tahu perbezaan. Dia tahu. Tak ada perbezaan. Ini sebenarnya dia terima. Yang betul. Tak ada. Tak ada difference. Dari pertama. Ahzab Islamiyah Siyasiyah. Politik parti. Tahu politik parti? Islamik politik parti. Politik parti maksudnya apa? Parti. Tahu parti apa? Is Islamik. Ha? Politik parti apa? Politik parti Islam. Politik parti Islam. Politik parti Islam. Sebelum sebelum kerjaan, sebelum pemerintah bagi dia licensing untuk nama politik partai kamu sebelum dia terima uh, perintah dia sebelum dia terima dia wajib qasam dalam dalam surat qasam kita terima semua syarat syarat demokrasi terima an apa-apa buahkan dari election kita ikut an terima hatta lawali wal amr nasrani bisa hatta law kharar khamr menjadi halal kita terima ini antara dia dan pemerintah yang demokrasi ya kalau parlimen semua mayoritas dia, dia cakap mungkin kawa, uh, orang lelaki, kawan orang lelaki kalau dia semua sudah, kita ikut ini semua mungkin untuk dia lepas itu dia keluar untuk kita orang yang miskin dia cakap, jangan risau tengok ada lihiyah, kita orang apa demokrasi tapi apa islamik, depan kita, tapi depan surat and semua demokrasi yang kufri depan mata kita Demokrasian, Islamik. Tepas entah ni takilah yang masalah istihadiah. Ini bukan istihadiah. Istihadah masuk ini, tak ada masuk. Jangan main kita kita tahu, kita pandai, kita tahu. Jangan. Nafumu boleh ya, kawan-kawan. Waalaikumsalam. Jelaslah jelas. Wahakah. Jelas? Orang yang masuk dalam politik macam itu satu persatu, satu persatu. Per Dia apa? Intikasa satu persatu, satu persatu. Anta tengok sampai mana? Semalang aje senang. Sebab antem tukar agama, tukar akal Allah Taala. Ijtihad tak masuk dalam masail, agtihad, kufur, iman, wa lah, warah, hak, waraqil sunnah, wabidhaa. Macamana ijtihad masuk ini? Kalau ijtihad masuk, kenapa, ayah, abah, abah, abah, abah, abah, abah, sebab Kalau kita cakap Ikhtihad bisa Dalam masalah ikhtiqat Maksudnya Anta tahu Allah tak tahu Maksudnya Anta tahu lebih agama Sebab agama sudah Menjelaskan semua untuk kita Dan perintah kita untuk ikut Tapi kita cakap Bukan jelas lagi Tunggu Kita mau tengok Akal dulu Bahaya tak ya, man? Bahaya tak? Ini bahaya Mafum Ini dalam apa ya, Maksudnya dalam theory dalam theory tau theory theory tau theory ahwan apa syirism yakni dalam surah dalam dan dalam, dalam theory dalam theory ah uh, ideology ideology politik islamic party rosak and rugi Seratus persen dalam praktik lagi rosak And lagi rugi dalam theory, ideology, atau ideology, aqidah dan manhaj, manhaj, Islamic political parties, rugi dan rosak and stupid, bodoh. Ini dalam theory, dalam praktik lagi rosak dari waktu awal demokrasi islami demokrasi yang, Islam, yang pertama dalam dunia muslim politik parti dalam mesir ini politik Islamik parti yang pertama sampai sekarang tak ada waktu yang dia ambil kerjaan tak ada waktu yang dia cakap ini syariatullah ta'ala tak ada waktu yang ada presiden ada raja dari dia yang buat ahkamullah ta'ala tak ada kosong Sampai sekarang. sudah 90 tahun Dekat ke 90 tahun 80 tahun lebih sampai sekarang tak ada dia cuba dalam mesir semua penuh habis ini ini sistem dari kufar tiat mau terima orang muslimin hatta muslimin-muslimin yang rusak muslimin ahli bidah dia tak terima Hassan al-banna dia dia meninggal hasanat benar, hasanat benar, depan depan mata anak dia. Lepas tu tak pisah salat jenazah. Siapa yang buat salat untuk dia? Papa dia saja. Ini yang pertama. Mustafa bersoros sama. Mustafa sebagai sama Sebelum 3 hari berkuruk siapa? Sebelum tiga hari siapa? Muhammad Burji sama. Algeria antum ab tempat caya sejarah. 1982 sampai 1984 ada apa dalam al -Ghia? besar Muslim Politik Parti yang dia dekat 4 juta orang masuk dalam intikabat election apa intikabat election? menu ambil fatwa dari Syekh bin Baz lari, masuk dalam elections Ambil perminta untuk 3 hari sahaja 3 hari Dia Muslim setengah masa atau Setengah masa Bukan masa 100 bisnis Setengah masa sahaja Tapi dia ambil perintah, perintah Kerjaan Untuk 3 hari sahaja Lepas tu Lepas tu apa? Lepas tu 1 juta Dari Muslimin Yang, yang, yang, dar, yang, yang masyakin Yang mazlum Tiga hari sahaja. satu minggu satu juta meninggal. Peminta yang sebelum dia yang yang sekolah tak terima. Franchise Amerika support kita tak mau orang Muslim. Dia cakap kita Muslim tapi demokrasi jang dari sahut. Dia sudah cakap sudah cakap jelas kita tak mau hudud kita tak mau syariah Islam setengah setengah sahaja dia tak terima. Army, army masuk penuh semua satu juta akhir pecah, pecah sejarah. Yaman tak jadi, Algeria tak jadi, Mesir sudah cepat tiga kali yang besar tak jadi, Sudan, Sudan tak jadi, Afghanistan tak jadi, Syria tak jadi, Syria akhiran ya 19 belas 89 sampai 19 92 sejarah baca sejarah dia buat thawrah yang besar dalam halab papa orang yang sekarang ada papa hafazul Asad masuk am meninggal semua 200 ribu manusia meninggal dalam 4 hari sahaja 200 ribu 200 ribu bukan ini sahaja perempuan yang yang yang yang hamil haram dari army dekat 70 ribu hamil haram yang tisab tahu yang tisab apa? perkosa, perkosa. 70 ribu-ribu ini buah-buahkan dari tukar ahkamullah ta'ala muslim politik parti rugi an bodoh teori bodoh praktik lebih bodoh ini hakikat Siapa yang jumpa kamu Dia cakap Ahi Masuk Muslim play Party. Kita orang Muslim Tidak ada Anda tanya dia Antum sudah ada Berapa tahun Mana Mana faidah Mana faidah Ikhwan Muslimin Mulai dari Mesir Sampai sekarang Kita tak dengar Ada satu masjid Ada kubur dia apa Dia banggil untuk tauhid Tak dengar masajid dalam mصر penuh kubur ansyirik mana ardu ma'ruf na'im munkar adingar dia cari dunia sahaja cari dunia jelas tak jelas tak jelas tak ini bukan dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam syaikh al-bani berkata dakwah syaikh Muhammad dakwah dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam taufiyah wa tarbiyah dakwah ila Allah taala dakwah dakwah sampai mana sampai meninggal dakwah dakwah mengajar sini sana dakwah dengan ilmu da dengan amal dengan sabar dakwah kalau Allah bagi kita hukum alhamdulillah kalau Allah tak bagi sombong dakwah sini tak bisa dakwah pindah ke tempat lain sini tak bisa dakwah pindah ke tempat lain betul tak betul tak da? ini dakwah Nabi SAW. alaihi orang ini ya khawari fillah dia cakap istighath, ini bukan istighath. Dia mau mau Islam dari atas, bukan dari asas. Bukan dari deser, deser apa deser? Bukan dari deser, dari tingkat nafas seratus. Tahu tingkat seratus? Bukan dari sana, bukan dari sini. Dia mau Islam dari sana. Ini bukan dakwah Nabi SAW. In tan surullah ya surkum, ma ythab takdama. Ini dakwah Nabi SAW tengok ya akhwani filna sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Makkah lepas musyriku Qurayis sudah rasa capean and posing dari Nabi Sallallahu Nabi Sallam dakwah dakwah dakwah dia mau solusi untuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia bagian jumpa paccik dia Abu Talib dia kaya, Abu Talib cakap dengan anak kamu cakap dengan anak kamu henti dakwa ini sudah saudara kita sudah baca keluarga kita sudah baca ada satu orang yang ikut dia ada satu orang yang tak ikut dia sebab ya khwanifillah di amatun nabi sallallahu alaihi wasallam sampai nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang ikut nabi sallallahu wasallam, sampai nombor dia sampai lepas nombor dia sampai ke 40 orang tengok ini lepas 3 tahun Tiga tahun Da'watul Nabi SAW Baru sampai berapa? Empat berdua orang Berapa tahun? Tiga tahun Orang ini Muslim Politik Parti Dia mau buahan cepat-cepat Dia suka nombor Dia juga Tengok berapa orang Yang ikut kita Orang yang suka nombor Ya'wanifina Orang yang sakit And Dia tak tahu Sunnah Nabi SAW Tiga tahun Nabi SAW Baru dapat berapa? Empat berdua tahun Lepas dia 40 tahun? dengan Umar bin Al-Khattab Dawa baru keluar, baru keluar untuk manusia. Mana baru? Orang itu dia rasa risau. Dia cakap saudara dia, baca keluarga dia baca banyak orang yang ikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi jumpa Abu Talib, ya Abu Talib, cakap ngingan anak kamu, berhenti sudah. Satu hari. Satu tahun dia ikut kita, tahun yang depan kita ikut dia. Orang yang kaya pun layabudu, Dalam kisah ini dia berkata dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia mau, dia tak dengan Abu Talib. Kalau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mau kawin kita bagi dia isteri yang paling cantik. Kalau dia mau duit kita bagi dia apa? Harta sampai dia yang paling kaya dari kita. Kalau dia ada sakit kita cari doktor yang paling profesional untuk dia. Kalau dia mau hukum, and dia mau menjadi raja, kata kita bagi dia raja, raja untuk kita. Tapi dari kita, bagi dia dia. Manggil dia mau bagi dia hukum. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam fikranan khawatir dia macam politik parti hari ini, Nabi sallallahu alaihi cakap, "Bisa." Lepas, ambil saya hukum Nabi seolah menjadi raja, sudah malik Lepas itu, semua masuk Islam Siapa yang tak masuk Islam, masuk penjara Hakim malik Tapi dakwa belum masuk mana? Belum masuk mana? Apa yang dia? mau menjadi raja untuk orang yang tak suka kamu Semua salah-salahan yang besar dari akhwan muslimin dan muslim politik parti yang ikut dia sebab ya akhwanifillah, anda tengok, bid'a ini, bid'a Muslim Politik Parti, mulai dari siapa? Dari ikhwan muslimi. <coughs> mulai dari dia. Dia, dia, first one innovate. Orang yang pertama, yang, yang buat bid'a ini. Jelas atau jelas? Takut ya akhwanifillah. Kalau anda tengok, sejarah dia, sampai sekarang, dengan banyak-banyak jenis sekarang Banyak macam Muslim Politik Party Ada banyak orang yang dia tak suka Ikhwan Muslimin tapi dia ikut dia Dalam jalan Muslim Politik Party Sekarang Kalau anda tengok sejarah jemaat-jemaat ini Dalam dalam tanah Islam Semua jemaat ini Rugi-rugi sebab manusia Tak suka dia Tak suka dia dalam Algeria, dalam dalam Syria dalam... Kenapa dia rugi? Sebab mayoritas manusia tak suka dia Lepas tu army keluar Dia cakap orang suka kita Keluar Keluar Tapi dia juara, dia ambil sudah hukum Tapi manusia tak mau Lepas tu orang dia cakap Antum dengan manusia kafir Antum tak suka agama Orang jahil Antum tak perbedaan apa dia suka syahwat. Kalau anda sudah Musliman dia takut anda mungkin cakap alkina haram, alkhamr haram, zina haram dia takut. Dabul dia tak mau. Jual. Mungkin. Kalau kalau macam itu tak bisa. Dawai bukan macam itu. Ini cerita dengan Nabi s.a.w. Tamaul. Kuli ayat al-Kahf. La Abuul Ma Ta Abuul. Walau antum gabudul Ma. Jangan tamam. Nabi Sallam pilihan 23 tahun dalam doa sampai meninggal. Lepas Nabi Sallam meninggal, doa dia lagi besar, betul tak? Betul tak? Da. Doa Nabi Sallam waktu Abu Bakar lebih besar. Doa Nabi Sallam lepas Abu Bakar meninggal, waktu Umar lebih lebih besar. Waktu doa Nabi Sallam lepas Umar, waktu Uthman lebih lebih Sampai Maawiyah Lebih, lebih, lebih Sampai Maawiyah Sampai Andalusia masuk Islam Andalusia masuk Islam waktu siapa? Maawiyah Lagi besar, lagi besar, lagi besar Lepas Nabi Islam Nabi Islam mati Tapi dakwah dia tak mati Contoh lagi, contoh lagi Tahu Afghanistan? Afghanistan? Muslim, Muslim politik parti sana Sudah menjadi raja sudah menjadi hakim Pemerintah Berapa tahun? Empat tahun Empat tahun Mula umur Sudah raja Banyak tahun Sampai ira, Sampai Baran dan Bosch masuk Afghanistan Lepas Bosch masuk Afghanistan Lepas Twin Tower Twin Tower dalam New York Manhattan Airplane WTC Lepas aeroplane Habis Lepas tu push masuk Ini udar sahaja Dia masuk Habis Mula Amar meninggal Mati Semua habis Sekular Pementah Yang menjadi Pementah Lepas tu apa? Lepas tu apa? Waktu Taliban Ada syariah Ada hudud Ada rajin ألي حكم شريعة؟ تبي تعب دعوة؟ دي أوران جهال، دي متردية. لقيت ترو لقي لاجي... لقي جُزُور؟ أبا؟ ما كان؟ لقي لقي جِلَّ، لقي جِلَّ، dan لقي جِلَّ dan أوران أبا شاعري، حنفي، حن أشاعرة الحنفية ما دي متردية. أشاعرة الشافعية ما دي أشاعرة. يع متردية، جهال. لَفَضْ. Pemerintah Taliban habis dua bulan sudah apa tanah-tanah Afghanistan penuh dengan drugs tahu drugs tahu no drugs apa drugs ah ha? mukhadarat mukhadarat bahasa melayu dadah ah ha? ha. ah macam heroin caffeine ah ha, heroin Dua bulan saja penuh heroin. Afghanistan waktu ini negara yang pertama dalam dunia yang ekspor heroin. Kenapa? Kenapa ya kan? Kenapa? Selangkah mau orang masuk dalam dakwah Islam dengan apa? Dengan dengan dengan dengan neraka, dengan syif bukan dengan dakwah dakwah ammasuhati dia habis habis mana dakwah taliban habis uf ya dia bakar masjid masjid bakar tamama masjid ini masjid taliban dia cakap tamama contoh sekarang ISIS Iraq Al Mosul Al Riqah ni tempat yang yang dekat ini bila dua tahun hukum syariah, lepas semua dunia penuh ISIS habis sekarang apa sekarang dia tukar agama banyak murtad Banyak murtad dari al-musil dan ahli riqa wallahi taalin siddi taalin siddi ini bukan dakwah nabi sallallahu alaihi wasallam bukan Betul tak ya kawan? La yukallifullahu nafsan illa Anta bagi da'wah, bagi da'wah, bagi da'wah Kalau Allah bagi kamu hukum Alhamdulillah Kalau tak ada Bukan wajib untuk kamu cari Anta tahu Bukan wajib untuk kamu untuk cari An menjadi raja Bukan wajib Yang wajib Anta menjadi orang muslim Betul-betul Belajaran ilmu An ikut jalan yang betul-betul An da'wah Kalau Allah bagi kamu hukum Untuk syariah Alhamdulillah Kalau tak ada lah yakinlah Allah seni Allah. Opa, macamana anda bisa tukar agama, tukar ahkam Allah Taala? Untuk menjadi raja. Ini dunia, dunia. Jangan campur dunia dan hawa nafsu dan agamanya. Jangan campur. Jelaslah jelas ya, ahwan. Nafsun tak, wabi hamla. Wahai ya khalayakku, belaia, wa wuxaia, wamacaih dari politik partis ini. Kalau kita tulis ya, ahwan tak habis masibah-masibah anfitna dia kalau tulis tak habis tak habis maaf ya akhwan jelas tak jelas jelas tak satu contoh saya cakap sudah ya akhwan antemahabatan contoh ini dari waktu awal Muslim Politik Parti sampai sekarang dia buat apa untuk agama kita ada apa apa buah-buah apa Indonesia Muslim Politik Parti sini berapa tahun berapa tahun sudah berapa tahun? 20 30. 20 30 tahun. Dia buat apa untuk dawa? Dak macam dia bisana. Dia buat apa untuk tauhid? Kerja dia collect orang-orang. Dia mau orang, mau orang, mau orang, mau orang. Infak, infak, infak, infak. Ria. Buat masjid-masjid yang besar-besar. Entu Ria. Ini saja. Kalau dia buat nafaqah, dan dia buat khair wajib anda ambil gambar tengok saya beri dia jem'iyat apa-apa ini ambil. ini da'wa dia dia buat apa untuk agama kita jawaban kosong jelas tak jelas ya Allah muflum tak? hal bahaya-bahaya wadah istihad tak masuk dalam masa ini istihad tak masuk Nafu mea ruang.